то якщо стан мого здоров'я завдяки зусиллям Антуанети Едуардівни та моєї любої медсестри Валюшки справді покращився і не викликає у медицини побоювань, я запрошую обох моїх рятівниць відзначити видуження пацієнта у ресторані. Антуанета часом бувала з Валентиною у ресторанах, але навіть уявити не могла собі, що в Тернополі є заклад такого рівня. Темне дерево, смарагдового кольору оксамит, позолота схованих за матовим склом світильників, Неголосна музика, невидимі й нечутні офіціанти і особливо посуд, не прості собі тарілки і фужери, а спеціальні, виготовлені на замовлення, з вензлем закладу, як колись замовляли для осіб королівської крові. Марк Єн зробив замовлення, сам, проігнорувавши право жінок на вибір і перше прочитання меню. «Ви все одно, дівчата, не знаєте, що у них найсмачніше. А пити будемо горівку». О, ні, тільки не горівку, склала руки в прохальному жесті Антуанета. Я не люблю горілки. Тоді коньяк. Без апеляційний тон журби відрізав будь-яку спробу вибору червоного винця чи іншого дамського напою. Та Анета не пошкодувала. Коли подали келихи, та не без розбору, а кожному гостеві, відповідно до замовленого напою, вона просто тихо зойкнула. Невже? Невже? Хтось дбає про те, щоб кон'як наливати у спеціальні кон'ячні келихи, широкі, з короткою ніжкою, а для вина подавати конічні, на довгій ніжці. Невже повертаються часи, коли хтось згадав правила сервірування? А що, є різниця, примружився уже не лукаво, а здивовано Маркіян. Він вважав себе завсідником ресторанів і великим знавцем того, що там подають. Та ніколи не задавав собі клопоту, як подають, у чому. Ну, пристойно, на чистій скатертині, не в совітських гранчаках, та й досить. Виявляється, існують, що якісь правила сервірування. Цього я мама у селі не вчила. Звичайно, є. І не тільки задля панських вибадів, а задля доцільності. Коньяк краще пити теплим. Він повинен мати температуру людського тіла. Саме тоді найкраще виявляється його запах і смак. Тому наливають у широкі келихи майже без ніжки і беруть отак, наче у долоню Антонета показала за кілька хвилин напій зігрівається і його п'ють маленькими ковтками а шампанське, кажімо треба пити охолодженим тому ніжка фужера повинна бути довгою щоб воно не контактувало з пальцями і не грілося щось приблизно таке не гарантую, що достеменно так але мама пояснювала десь у такому плані «Ваша мама так розбирається у винах?» «Скоріше тому, як не кривати стіл». «У нас часто бували гості, коли батько працював в інституті. Антонетта Адуардівна у нас професорська дочка Маркіана Антоновичу. З гордістю, хоч і не без іронії, відрекомендувала Валентина. Прошу шанувати». «А я думаю, звідки у вас таке ім'я?» «Таке негарне?» – кокетливо усміхнулася губами, які забули про таку форму усмішки Анетта. Таке вишукане, особливе, таке вишукане, що й не вимовиш. Не люблю я його. Антуанетта, язик зламаєш. Тоня, наче дівка з -за села, теж не люблю. Анетта претензійно, але так вже звикла. Давайте вип'ємо за Антуанетту Едуардівну, мою рятівницю, і за Анетту чарівну жінку, і за Тоню люблю дівок з -за села. Як ви там вчили, маленькими ковточками? То покажіть, як правильно!» «А я свою горівочку залпом по-нашому!» «Без мене?» За спиною Маркіяна виріс наче богатир із казки Віктор. «Це дівчата для вас!» В руках у нього, мов фокусника, з'явилися дві червоні троянди на довгих стебелинах. «Як ти знайшов нас, Вікторе?» Крізь рожеву, порцеляну, валиних щічок пробилося яскраве полум'я здивування і радощів. «Як знайшов?» Це наш маленький чоловічий секрет, правда, Вікторе Івановичу? Так. Так от чому столик був накритий на чотирьох, з підозрою глянув Антонета на Маркіяна. Вуйко схилив голову на знак каяття, мовляв, винен, але виправлятися не збираюся. Якщо за столом двоє жінок і двоє чоловіків, це ще не означає, що четверо – дві пари. Та коли тиха музика кличе до танцю, коли на плечі лягають руки – коли голова схиляється до плеча, коли запах волосся п'янить, коли слова втрачають зміст, коли зелений оксамит і темне дерево відзеркалюються по золоті, коли серця промовляють у голос, тоді…